Cumprimento para presidente, colegas vereadores, pessoas que estão assistindo nesta noite, todos os ouvintes da Rádio Itaquari. Quero hoje aqui, neste espaço, destacar uh, o grande trabalho que a rede de desenvolvimento social vem realizando em nosso município. Né? A pessoa da Clarice, da Iria, e todas as equipes lá do, do CRAS, do CREAS, que, principalmente nesse período aí de pandemia, estão fazendo um excelente trabalho. Mais de 3.500 acolhimentos, incluindo uh, visitas domiciliares, acolhimento esse feito por técnicos que atendem as famílias como um todo, dando elas a garantia de direito. As famílias são encaminhadas para vários programas, Bolsa Família tarifa social de energia elétrica, foram auxiliados também mais de 400 pessoas com o sistema de auxílio emergencial, foram distribuídas mais de 2.500 cestas básicas aos mais interessados, oficinas para senhoras no Cras, o Varal Solidário visita as famílias pelo PIN, Um trabalho também coordenado pela Íria, que é de pequenos reparos a famílias carentes reformando suas casas em parceria com o Ministério Público. né Aproveitamento também de prestadores utilizando mais de 800 mil horas, economizando mais de 800 mil reais em mão Então esse é um trabalho feito por aquela secretaria, muitas outras coisas poderia citar também, um trabalho que é coordenado pelos progressistas, e esse é o nosso trabalho, esse é o nosso lema, é o trabalho daquela secretaria prestar um grande trabalho à nossa comunidade. Eu sei que muitas críticas já foram feitas àquela secretaria, né a gente sabe que é um ano eleitoral, pessoas ah, ligadas à política querendo usar da secretaria para se beneficiar. Pessoas que querem entrar na política que estavam sumidas, né, e agora querem também se aproveitar da do desespero de famílias carentes querendo fazer nome em cima dessas famílias usando politicamente. Eu acho que não é momento de nós se aproveitar do momento, fazer politicagem em cima dessas pessoas menos favorecidas. Quero aqui parabenizar toda a equipe da Secretaria de Assistência Social pelo grande trabalho que vem fazendo já desde 2013, né, trabalhos diários, acolhimentos diários pessoas, sei que não estão fazendo um trabalho 100%, a gente sabe que não consegue fazer um trabalho 100%, mas a Secretaria de Assistência Social está funcionando e funcionando muito bem, quero parabenizar a todos por esse grande trabalho. Também estive essa semana na, no bairro Santa Rosa, acompanhando as obras lá de calçamento, né? E conversando com moradores lá, foram calçado parte de quatro ruas e percebi que não foram feito boca de lobo. peço aí o engenheiro, o pessoal da obras que verifique ah, aquelas ruas lá, o que que dá para fazer em lugares que estão impostando água, né? temos ali a esquina da, da rua dos bancários com Aristide Severo, número 134 cada chuva que dá entra água para dentro do pátio de uma residência, então pensa a Secretaria de Obras que possa dar ali uma atenção especial àquele bairro Santa Rosa, e também penso que seja dado também uma manutenção nas estradas dos tucanos, que recebi hoje essa solicitação sei que a Secretaria de Obras está fazendo o seu trabalho, está trabalhando, hoje mesmo estavam na Santa Rosa, fazendo melhorias, mas que possa, no mais breve possível, atender a todos aí que estão a mercê por causa da chuva de estrago nas estradas, que é muito importante a todos. Seria isso aí, seu presidente, muito obrigado, e até a semana que vem, se Deus quiser. Uma boa semana a todos.